Розділ 36, де оповідається про інші незвичайні події в тій же такий корчмі. Поки те діялось, корчмар, що стояв при в'їзній брамі, сказав, «О, їде сюди ціла валка подорожніх. Як завернуть до нас, то гуляй, душа». «А що там за люди?» – поцікавився Карденю. Четверо верхівнів, – отказав корчмар, – на коротких бачиться стременах, із списами й тарчами та з чорними заслонами на виду, коло них жінка в білій одежі, на сідлі колисці. Обличчя їй так само запнуте, а ззаду ще двоє пахолків піших. «Чи вже близько? – спитав парох. – Близько, – отказав господар. – Вважай, приїхали». Все почувши, Доротея запнула собі обличчя, а Карденіо пішов у Комірчину до Дон Кіхота. Ледве вони встигли це зробити, як до корчми в'їхали вже всі подорожні, про яких говорив господар. Чотири вершника, всі як один хорошого росту й гожої постави, зіскочили з коней і допомогли сісти дамі, що їхала в жіночому сідлі. Один із них узяв її на руки і посадовив у крісло, що стояло біля дверей тієї комірчини, куди ото сховався Карденю. За весь цей час ні вона, ні її супровідники не відслонили облич своїх і не промовили ні слова. Тільки як у крісла сідала, зітхнула глибоко і руки опустила, мов би не дуже була чи знеможена. Пахолки піші одвели коні до стайні. Парох до всього того пильно приглядався. Цікаво йому було знати, що воно за люди такі, що заслон не знімають, та й все, знай, мовчать. От він пішов до слух на довідки, спитав у одного – та Бог їх святий знає, хто вони такі, – отказав пахолок. Видно тільки, що пани якісь великі, особливо той, що добрав на руки ту он пані, що ви добродія бачили. се я тим кажу, що всі інші ставляться до нього з шанобою і завжди те роблять, що він загадує чи наказує. А хто ж така ота пані? – допитувався парох. І сього вам не скажу, відповів пахолок, бо скільки їдемо, я й в образ її не бачив. Тільки чув не раз, як вона стогнала та зітхала, от-от здавалось душі пуститься. Воно й не дивина, що ми з товаришем не гурт про них знаємо, бо щойно від позавчора їх супроводимо. Здибали вони нас по дорозі, та й поєднали, намовили, щоб разом із ними до Андалусії правитись. Добру, кажуть, дадуть плату. «Може, ви хоч чули з розмови, якось із них звуть?» – питав далі парох. «Та ні, бо не чули», – отказав пахолок. «Подорожують усі мовчки, що аж диво бере. Тільки й чути, як та бідолашна пані зітхає та хлипає. Аж жалько, певно неволею її кудись везуть. Як зобрання судити, то вона, мабуть, черниця, Або ще білиться, тільки лаштується в монастир». Може, через те так і вбивається, що не лежить їй душа до того черничення». «Все може бути», – промовив Парух. По сім слові покинув слух і вернувся до Торотеї. Вона ж, почувши, як зітхає та незнайомка під запиналом, підійшла до неї і спитала співчутливо. «Що вам болить, пані моя? Коли в вас, може, яке горе, що жінка жінці вміє розважити й розраяти, то скажіть, я з дорогою душею рада вам услужити». Засмучена пані і словом на те звертання не обізвалась. Доротея ще раз запропонувала їй свої послуги, але вона все мовчала, як затялася. Тут приступив до них пан із закритим обличчям. Той самий, що казав пахолог, усі його слухають. І сказав Доротеї. «Не завдавайте собі клопоту, пані, аби сій жінці чимось прислужитись. Така в неї вдача, що з роду за вчинене їй добро не подякує. І краще не питайте в неї нічого, як не хочете почути з уст її неправди». «Я з роду не говорила неправди», – перервала нарешті свою мовчанку жінка. якраз навпаки». Вся моя біда постала з того, що я була завжди правдива і не терпіла облуди. Я хочу, аби ви самі це засвідчили, бо моя правдомовність зробила вас брехуном і ошуканцем». Ці слова ясно і виразно дійшли до слуху Карденя, якого тієї жінки відділяли тільки двері Дон Кіхотової Комірчини. Як він їх почув, зараз скрикнув на весь голос. «Боже правий, що я чую? Чий то голос дійшов до мого слуху?» Жінка аж кинулась, почувши його вигук, і рвучко обернулась назад. Не побачивши того, хто кричав, вона зірвалась на рівні ноги і рушила до дверей. Але її супровідник зупинив її, не дав ступити кроку. У цьому сум'ятті замішанні спала раптом тафта, що заслоняла її обличчя, і всі присутні побачили тупишну вроду. Те чудове личко, хоч було воно в тій хвилі бліде й налякане, а очі блукали неспокійно по всім напрямках, мову божевільної. Доротею і всіх, що на нас дивились, аж жаль обгорнув, що її така причина склалась». Той же, що з нею приїхав, так міцно тримав її за плечі, що не мав навіть змоги поправити своє запинало, що спочатку було сунулося трохи, а згодом і зовсім з обличчя спало. Доротея, що теж підбігла і підтримувала ту жінку, підвела очі й побачила, що то був ніхто інший, як муж її, Дон Фернандо. Як же його впізнала, десь із-під самого серця видобувся їй болючий, протяглий зойк. Вона зомліла. Та так і похилилась навзнак. Щоб целюрник близько стоячи був, їй не підхопив, була б упала додолу. Тут підбіг до неї парох, зняв їй з обличчя покривало і бризнув водою. Скоро він її відслонив, Дон Фернандо, бо то був справді він, впізнав свою Доротею і аж омертвів, а проте не випускав із рук Люсінди. Бо то ж не хто, а таки Люсінда намагалася, що є сил випручатись із його обіймів. Вона б впізнала по голосу Карденя, а той її. Карденьо теж почув той зойк, що вихопився з грудей у Доротеї, які її обняли млості. Він подумав, що то зойкнула Люсінда, і вискочив із-за дверей у великій тривозі. Перший, на кого впав його погляд, був Дон Фернандо, що тримав в обіймах Люсінду. Дон Фернандо також одразу впізнав Карденія, і всі троє – Люсінда, Карденія і Доротея – мов мовоніміли з великого дива, не тямлячи, що вони і де вони. Усі мовчки ззиралися одне на одного – Доротея на Дона Фернанда, Дон Фернандо на Карденія, Карденіо на Люсінду, а Люсінда знов на Карденія. Перша перервала мовчанку Люсінда, обізвавшись до Дона Фернанда такими словами – Пустіть мене, сеньоре Фернандо, заклинаю вас вашою власною самоповагою, якщо ви вже не можете цього зробити з поваги до когось іншого. Пустіть мене до того муру, по якому любо мені витись хмелиною, до тої підпори, від якої не могли мене одірвати ваші зальоти й загрози, ваші обіцянки й дарунки. Дивіться, якими придивними й недовідомими шляхами привело мені небо правдивого мужа мого. Не раз уже могли ви собі ж на шкоду пересвідчитись, що смерть одна зі тре його з моєї пам'яті. Нехай же це гірке розчарування, як ви не бачите кращої ради, змінить вашу любов на людь, а ласку на гнів. Нехай загину я від вашої руки. Я готова втратити життя перед очима в любого мого мужа і не вважатиму все за даремну жертву. Може, хоч смерть моя переконає його, що я була вірна йому до останнього подиху? Тим часом Доротея очутилася з зомління і, вислухавши Люсіндину мову, зрозуміла, хто вона така. Бачучи, що Дон Фернандо не випускає дівчини з обіймів і нічого не відповідає на її слова, вона на превелику силу зрушила з місця, впала перед ним навколішки і, розливаючись ревними та гожими сльозами, так до нього промовила. «Якби проміння того сонця, що ти, володарю мій, в обіймах своїх затемненим тримаєш, не засліпило і не потьмарило світла твоїх очей, ти давно вже помітив, що біля ніг твоїх на стоїть бездольна, і поки твоя воля безщасна, Доротея, я, та скромна селянська дівчина, що ти з доброти чи ласки своєї зволив піднести до високої гідності, надавши право називатися твоєю, вихована в доброму звичаї, жила я щаслива й довольна до того часу, поки послухавши голосу твоєї пристрасті та щирої здавалося твоєї прихильності, не відчинила брами незайманості моєї і не вручила тобі ключів від моєї свободи. Дарунок, за який ти заплатив мені чорною невдякою, про що найкраще свідчить те, що ти бачиш мене тут нині в такому стані, а я зустріла тебе за таких несподіваних обставин. Мимо всього того не думай, що мене привела сюди моя ганьба й не слава. Привели мене сюди журбани всепуща, та жаль великий, що я тобою забута». Ти сам жадав, щоб я стала твоєю, і прагнув цього так жагуче, що хотів би тепер, чи не хотів, ти все одно безповоротно мій. Подумай, пане мій, чи не замінить моя безмежна до тебе любов тієї краси благородства, заради яких ти мене відсурався? Ти не можеш належати прекрасній Люсінді, бо ти вже мій». Вона не може бути твоєю, бо належить Карденієві. Легше тобі буде, як усе пильно зважиш, прихилитись душею до тої, котра тебе ненавидить. Я була просто серда, і ти домагався мене, була невинна, і ти благав мене. Тобі було відомо, якого я роду, ти знаєш, як і під якою умовою я вволила твою волю». І в тебе нема жодної підстави, жодної причини скаржитись на те, що тебе ошукано. А коли це так, а так воно і є, коли ти справді благородний чоловік і щирий християнин, то чом же ти блудиш так довго манівцями? Чом не ощасливий мене в кінці, як ощасливий був на початку?» Коли ти не хочеш узяти мене за те, що я є, тобто за правдиву й законну твою дружину, то візьми і прийми мене хоч за рабиню, аби я тільки твоїй волі і владі корилась, я буду й тим щаслива і задоволена». Не лишай мене, не кидай, не дай набратися слави поговору, не карай отця матері моїх гіркою старістю, адже вони, як вірні підданці, і щирої душі служили батькам твоїм, і кращою тебе заслуговують шани. Як ти, може, боїшся, що занечистиш кров свою, змішавши її з моєю, то пригадай, що не мали бонь, Ніде на світі шляхецького роду, з яким такого не траплялось, що в вельможних фаміліях не заведено визначати благородне походження по жіночій лінії, що зрештою справжнє благородство полягає в душевній доблесті. Якщо ти її не маєш і не сповниш супроти мене своєї повинності, це значитиме тільки, що я благородніша за тебе». Отож, пане мій і повелителю, скажу тобі на сам кінець іще раз, що хочеш ти того чи не хочеш, а я твоя дружина, свідками тому твої слова, а вони не можуть і не мусять бути облудними, якщо ти поважаєш себе за те, за що зневажаєш мене, свідком тому твій підпис, що ти мені дав, свідком тому небо святе, бо ти ж сам ним свідкувався, коли присягав мені. Як же всіх цих свідчень з тебе мало?» то совість твоя мовчазним докором нагадає тобі всю правду, яку я тут сказала, і в хвилю найбільших веселощів скаламутить радість твою і втіху». Оці та інші такі слова промовляла сердешна Доротея так чуло та жалібно, що слухаючи її, навіть супутникам Дона Фернанда та всім, при тому присутнім, плачно стало. Дон Фернандо не перебивав жодного разу тієї мови, Аж поки вона не скінчилась і не перейшла в ридання та зітхання безлічні, що треба було мати хіба камінь за місто серця, аби таким великим горем не зворушитися. Люсінда звернула на неї очі, в яких світилось співчуття до її страждань і захоплення розумом її надзвичайним та вродою. Вона хотіла підійти до неї і розрадити її словами потіхи. Та Дон Фернандо все ще не випускав її з обіймів. Пильно дивився він на Доротею, нарешті зворушений і збентежений, розімкнув обійми, пустивши на волю Люсінду й промовив. «Ти перемогла, прекрасна Доротея, ти перемогла! Хто б то набрався одваги заперечити хоч єдиному твоєму слову, адже все, що ти сказала, суща правда!» Люсінда ж мало не зомліла, як випустив її з рук Дон Фернандо, і була б упала, аби Карденьо, що стояв доти за спиною свого суперника, щоб той не впізнав його, не похопився підтримати її, забувши за всякий страх і осторогу. Він пригорнув її до свого серця і сказав. Якщо Господь милостивий погодив тобі нарешті зажити спокою, Люба, кохана і вірна пані моя, то де ж він буде чистіший і миліший, як не в цих обіймах, у яких я тебе нині тримаю і тримав раніше, коли доля ласкава дозволяла мені називати тебе моєю. Поки він те говорив, Люсінда підвела на нього очі. Зразу вона була впізнала його по голосу, тепер і зір підтвердив, що то він». Не тямилася от радощів і, забувши на той сором дівочий, обхопила йому шию руками, лицем до лиця притулилась і мовила, «Ти, ти мій єдиний пан і володар, хоч би навіть доля ворожа проти нас устала, хоч би навіть згуба загрожувала життю моєму, що тобою одним тримається на світі». Це незвичайне видовище сповнило подивом серця всіх присутніх, та чи не найдуще вражений був Дон Фернандо. Він аж на лиці змінився, і рука його не самохід сягнула до шпаги. Здавалось, помста впаде зараз на голову Карденія. Помітивши той порух, Доротея блискавицею майнула припала йому до колін, цілуючи їх і стискаючи, що він із місця рушити не міг, і лючи безугамні сльози промовила. Що ти пориваєшся робити в цю бентежну хвилину, єдина затуло моя? В тебе колоніг жона твоя, а та, що ти хотів єси мати за дружину, в обіймах правного мужа свого». Чи ж тобі, чи спромога твоя розв'язати те, що само небо зв'язало? Чи не ліпше тобі тую до себе піднести, що, здолавши всі перепони, зберегла свою вірність і утвердила свою правоту, а тепер заглядає тобі кохано в вічі, скропляючи ревними сльозами лице і груди правовитого свого малжонка? Богом милим молю тебе, честю заклинаю, не вкидайся в гнів от того, що надія лукава звела тебе. Погамуй серце і дай сій парі втішатися або пільною любов'ю в мирі і спокої, доки на те воля Божа. Цим ти появиш високодумність шляхетної душі твоєї, покажеш світові, що розум бере в тебе гору над жадою тілесною». Карденіош тим часом не випускав з обіймів своєї коханої і пас очима дона Фернанда, готовий щомиті дати йому відсіч і стати добою з усяким, хто посміє загрозити його щастю, хоч би мав і головою тут наложити. Та всі хвилі надбігли друзі дона Фернанда, парох із целюрником, навіть добряга Санчу панця, звідкись уродився. Усі обступили його кругом і почали благати, щоб ізглянувся на доротеїні сльози. Коли вона казала правду, що він підтвердив зрештою сам, то нехай же він уволить справедливе її бажання, бо певне, що вже не дарма, а з непроложної волі самих небес зійшлися вони всі четверо в такий час і в такому місці, що ніхто був не сподівався і в думці собі не покладав. Парух докинув, що тільки смерть може розлучити Люсінду і Карденія. Якщо розлуку ту принесе їм вістря меча, вони помруть разом щасливі». Таких тяжких життєвих пригодах, провадив він далі, найвища мудрість велить перемогти і згнітити власне серце, явивши велич духа і давши змогу тим іншим упокої втішатися щастям, яке послало їм небо. А ще казав, нехай сам спогляне на вроду Доротеї, побачить, що рідко яка жінка може з нею зрівнятись, а щоб котра переважила, то й шкодай мови. Хай на те зважить, що з красою поєднується в ній покірність, і безмежна любов до нього. Хай і того не забуде, що як шляхти чи християнин, він повинен дотримати їй слова, і справдивши свою обітницю, він і Богові догодить, і всіх людей радує. Вони бо знають і визнають, що пишна врода у дівчини простого стану є вже сама собою великий привілей, і надто, як та краса йде в парі з щастивістю, вона цілком заслуговує на те, щоб її вгору піднято до найвищої високості. І ніколи не може того принизити, хто її до себе підносить і з собою рівняє. Ніхто того не засудить, хто йде за могутнім голосом кохання, аби тільки воно було не гріховне, а чисте й чесне». Говорили ще й інші багато дечого, і доблесне серце Дона Фернанда обізвалась таке благородна кров, пом'якшало нарешті і прихилилось до правди, якою він, хоч би й хотів, не міг уже заперечити. На знак того, що він упокорився і послухав доброї ради, він нахилився до Доротеї, обійняв її чоло і сказав «Устань, пані моя!» Не гоже колінкувати переді мною тій, кого я ношу в своїм серці. Коли я досі не довів цього на ділі, то на те була, мабуть, Божа воля. Щоб оцінити тебе по заслузі, мусив я переконатися в щировірній твоїй любові. Одного тебе прошу не кори мене за жорстокість мою і недбальство, бо та сама причина, та сама сила, яка нині примусила мене назвати тебе моєю, спонукала була мене отцуратись від от тебе. Як хочеш пересвідчитись у правдивості моїх слів, то оглянься й подивись у очі щасливої нині Люсінди, в них ти побачиш виправдання всім моїм провинам. Коли вона нарешті досягла того, про що мріяла, а я віднайшов у тобі моє щастя, так нехай вона на довгі роки живе своїм карденієм до любої вподоби, а я уклінно благатиму Бога, щоб він не спослав таке саме блаженство мені і моїй доротеї. Посім слові ніжно пригорнув до себе доротею, притулився лицем до її личка і ледве впинив сльози, що бриніли йому в очах, як остаточний доказ любові й каяття. Люсінда Жикарденьо, а також усі при тому присутні, не могли стриматись і щедро вмивались цією благодатною вологою, радіючи, хто власному, а хто чужому щастю. А збоку, хто глянув би, то міг подумати, що їх усіх якесь тяжке лихо спостигло, на що вже Санчо і той хлипав. Правда, згодом він казав, ніби плакав через те, що Доротея виявилась простою дівчиною, а не королівною обізіяною, од якої він великою сподівався ласки. Довгенько ще так плакали всі й дивувались. Аж тут Люсінда і Карденіо стали навколішки перед Доном Фернандом і почали дякувати заявлену їм ласку такими щирими та гречними словами, що зворушений рицар не спромігся й на відповідь. Лише підвів їх обох і обійняв Любо та Приязно. Тоді спитав у Доротеї, яким чином загналася вона сюди, так далеко від рідного дому. Дівчина розповіла коротенько, але доладно про все, що вже колись розказувала Карденієві. Дон Фернандо і товариші його так розповіді розповідь уподобали, що ладні були слухати без кінця – так хороше вміла говорити про невеселі свої пригоди. Як же вона скінчила, зняв річ Дон Фернандо і розповів, що з ним сталося в місті після того, як він знайшов на грудях у Люсінде листа, в якому вона писала, що не може бути його дружиною, бо належить Карденієві. Спершу він хотів її вбити. І був би таки вбив, якби батьки її не одборонили. З того гніву та досаду він покинув їхній дім, присягнувши помститися над ними, Слушним часом. Другого дня сказано йому, що Люсінда втекла з батьківського дому невідомо куди. Аж через місяць він дізнався, що вона знайшла притулок у монастирі, де вирішила довікувати віку, як уже не судилось їй бути в парі з Карденією. Скоро він про те довідався, подався з трьома дворянами своїми до того монастиря, та не показався зразу на очі Люсінди, щоб там не посилили буває сторожі, дізнавшися про його приїзд. Одного дня, вигодивши хвилю, як монастирська брама на розтвір стояла, поставив він двох своїх начатах біля входу, а з третім кинувся шукати Люсінди. Люсінда була саме на подвір'ї, з черницею якоюсь розмовляла. Не давши їй отямитись, вони вхопили її і одвели в певне місце, де можна було дістати весь потрібний припас, щоб її далі вести». Те все вдалося їм дуже добре, бо монастир стояв у щирому полі, на отшибі, далеко від людської оселі. Як побачила Люсінда, в чиї руки вона попала, зразу знепритомніла, а як прийшла знову до тями, то не промовила жодного словечка, водно тільки плакала та зітхала. Отак і довезли вони її, мовчущу та плачущу, до сього заїзду, що видається йому тепер казав райським присінням, де кінчаються і зникають усі злигодні земні. Розділ 37, де продовжується історія приславної принцеси-обізіяни та оповідаються інші кумедні події. Слухав усете Санчо і, жаль, не помало огортав йому душу. Всі його надії на титул високий танули й розвіювались димом, бо прекрасна королівна обізіяна обернулась раптом до ротею велетень став любісінько доном Фернандом, а пан його Дон Кіхот спав собі твердим сном і гадки не мав про те, що тут сталося. Доротея не могла ще ніяк повірити, що теє щастя їй не приснилось. Карденьо стояв, як очманілий, та й Люсінда не прийшла ще цілком до пам'яті. Дон Фернандо складав дяку Всевишньому, що він, милосердний, вивів його з того безвихідного, здавалось, лабіринту, в якому він мало не згубив життя свого й доброї слави. Та й всі подорожні, що в корчмі зібрались, раділи та втішались із щасливої розв'язки тієї безнадійно заплутаної справи. Парох, як чоловік знали і дотепний, зубів пояснити гаразд, як, що і до чого, і він кожного з осібна щасливою долею. Та найдужче раділа, мабуть, корчмариха, бо Карденіо священник пообіцяли їй, що відшкодують із чохом усі ті втрати, яких вона зазнала з Донкіхотової причини. Один тільки Санчо, як ми вже сказали, був сумний та невеселий. З понурим видом підійшов він до свого пана, який саме з усну прокинувся, і сказав. Можете спати, пане рицарю сумного образу, скільки заманеться вашій милості. Не треба вам більше ані велетня жадного вбивати, ані принцизні царства повертати, бо всій цій справі, як то кажуть, уже кінець і вінець. «І я так думаю», – обізвався Дон Кіхот. «Ох, і довелося ж мені з тим велетнем поморочитись. Не знаю, чи ще випаде, коли на мою дулю другий такий запеклий та завзятий бій. Я, як кресонув, раз, і голова йому з пліч, а крові з нього стільки виточив, що по землі дзюрками бігла, як та вода». «Певніше сказати, як те червоне вино», – поправив Санчо. «Як вашій милості, ще, може, невідомо, то знайте, той зарубаний велетень, то бордюг пробитий, кров – то шість гарців червоного вина, що в його черві було, а голова – то пся мама, що мене вродила, а подай же йому все зле-лихе». «Що ти мелиш, навіжений? – обурився Дон Кіхот. – Чи ти з умом, чи без ума?» Вставайте, пане, сказав Санчо, та гляньте самі, що ви тут наброїли. Немало видно доведеться нам за те заплатити. Та подивіться заразом і на королицю, що вже надзвичайно собі паніку перекинулась, Доротеєю дражнять. І ще тут багато такої всячини наробилося, що здивуєте, як самі побачите. «А от і не здивую», – заперечив Донкіхот, «Я ж тобі, Санчо, ще той раз, здається, казав, що в цьому заїзді творяться всякі хемороди, то, мабуть, і тепер не без примхи». «Може б я й повірив», – сказав Санчо. «Та добре знаю, що як гойдано мене в ковдрі, то були ніякі не чари і не хемери, а все уявки і насправшки діялось. Я ж сам бачив, як оцей самий корчмар – Тримав ковдру з одного кінця і підкидав мене вгору до самого неба, так хвацько і шпарко, що аж ну, ще й реготів на всі заставки. І хоч я собі грішним ділом чоловік простий, проте певно знаю, що як там були знайомі люди, то вже ніяке не чарування, а лихої години шурування та й годі». «Ну, нічого», – заспокоїв його Дон Кіхот, – «якось то воно буде. Дай мені в що одягтися, вийду та погляну, які там новини та переміни, що ти оце понарозказував». Санчо подав панові одежу, і той почав одягатись, поки ти діялось. Парох розповів Дону Фернанду та іншим подорожнім про Дон Кіхотове божевілля і про ті хитрощі, за допомогою яких вони виманили його з бідної скелі, де він покутував нібито погорду, що мав от своєї сеньори. Не забув же згадати й за ті пригоди, про які почув от жури. Слухачі дуже тому чудувались і добре сміялись. Їм здавалося, як і всім іншим – що проте раніше чували, що такий дивочний блуд не охмарював ще певно жодної макоцвітної голови. Парух сказав далі, що тепер, коли доротеїні справи обернулись так щасливо, вони вже не можуть довершити свого заміру, тож треба знов вигадати і вимислити іншу якусь штуку, аби сердешного гідальга так чи сяк додому допровадити. Карденіо захотівся довести попередній задум до кінця – а рулю Доротеї, казав, може перебрати на себе Люсінда. Ні, заперечив Дон Фернандо, нехай уже Доротея далі своє провадить. Якщо до села цього доброго гідальга не надто звідси далеко, я радий буду причинитись до його рятунку. Буде туди яких два дні дороги. Та хоч би і більше було, заради такого доброго діла не жалі круга накинути. Тим часом Дон Кіхот вийшов із своєї комірчини у повній озброї – з мамбріновим шолом на голові, хоч і добре вже погнутим, щитом в одній руці і ратищем чи сулицею у другій. Чудернацький вигляд рицаря вразив Дона Фернанда і всю компанію – Уп'явшись очима, в те видовжене на півмилі худей пожовкле обличчя, в ту недомірну збрую, що так не пасувала до його гордої постави, всі мовчали й чекали, що він скаже. Він же з великою повагою і гідністю звів очі на прекрасну доротею і промовив. «Довідався я от збройносця мого, припишна сеньоро, що величність ваша на зійшла, а вся ваша істота відмінилась, бо з королеви й вельможної володарки сталися визвичайною собі дівицею». Коли те вдіялось силою чарів родителя вашого, короля і чаклуна, який боявся, що я не зможу подати вам потрібної належної допомоги, то мушу вам сказати, що він неук і не віглас, не зовсім рицарської справи». Якби він був пильніше розчитався в рицарських історіях, якби простудіював їх уздовжив поперек, як я, то мав би дізнатися, що й рицарем меншої проти мене слави траплялося звершати трудніші подвиги, аніж убити якоїсь там великанчика, хоч би яким грізним і зухвалим він не здавався. Небагато годину плело від тої хвилі, як я з одним таким зустрівся, і... Не буду казати далі, щоб не подумали, ніби я величаюсь, але непохибний час, виявлювач усіх на світі таємниць, сам колись розкаже за мене всю правду. Зустрілися ви не з одним великанчиком, упав йому в річ господар заїзду, а з двома винними бордюгами. Та Дон Фернандо зацитькав його, щоб не перебивав мови рицареві, і Дон Кіхот провадив далі тим я й говорю вам, висока, хоч і визута своєї предківщини, володарко, щоб ви не давали віри отцю вашому, як він дійсно одмінив з вишменованої причини вашу істоту, бо немає на сім світі такої небезпеки, через яку не проклав би собі дороги мій меч, ним одрубав я і поверху прах голову супостата вашого, ним же в недовгім часі покладу на вашу голову корону вашого царства. Сеє сказавши, замовк Дон Кіхот, чекаючи на відповідь принцеси. Доротея ж, знаючи, що Дон Фернандо погодився довести всю штуку до кінця, аби рицаря якось додому спровадити, обізвалася до обранця свого урочисто і воднораз ласкаво. Хоч би хто вам сказав, зацний рицарю сумного образу, ніби я одмінила суть свою істоту, він увів вас в очевиду оману, бо ким я була вчора, тим лишаюся і нині. Щоправда, трапився мені в межі часі один щасливий випадок, що несподівано подарував мені сподіване благо і певною мірою змінив мою подобу. Але попри ту зміну я зосталась такою самою, як перше була» і ту саму маю в серці думку, хоч як і перша хотіла, правом потужної вашої правиці вернути собі правоправні свої володіння. Тим-то, добродію, і пане мій любий, нехай ваше добродійство поверне честь отцю моєму, котрий мене спородив, визнавши його за чоловіка мудрого та обачного, бо то саме він наукою своєю знайшов певний і легкий порятунок на мою біду. Адже якби не ви, добродію, то ніколи б не бачите мені щастя, яке випало нині на мою долю. Правдивість моїх слів можуть засвідчити оці віри годні панове, що тут присутні. В кінці скажу, що в дорогу маємо рушити завтра, бо сьогодні вже все одно далеко не заїдемо. Сподіваюся, що з Божого призвоління і з допомогою мужнього вашого серця розпочата вам аде. «Сподіваюся, що з божого призвоління і з допомогою мужнього вашого серця розпочата вами справа дійде нехибно до щасливого кінця». Таку орацію виголосила беструмна Доротея. Вислухавши її, Дон Кіхот обернувся до Санча і сказав з пересердя. «Слухай же тепер, Санчисько, що я тобі скажу?» Друге таке лайдачисько, як ти, навряд чи знайдеться ще в цілій Гешпанії. Ах, ти ж брехуняко, всього світній! Чи не ти говорив мені оце щойно, ніби з цієї королівни вчинилася якась там дівчина Доротея? А голова, що я отя в Велетневі, то вже ніби твоя пся мама, і цими дурницями так мені памороки забив, як ніхто ніколи. Клянусь! Тут він звів очі до неба і сціпив зуби. «Я тобі такого дам перегону, що стане того пам'яткового на всіх брехливих джур, котрі служитимуть примандрованих рицарях до кінця світу». «Упиніть ваше серце, мій пане», – отказав Санчо. «Може, я й справді щось не так блявкнув про переміну пані принцизне обізіяни? А що вже про ту голову великанську, чи про ті бордюги розпороті та про вино порозливане, що то не кров? От їй же, Богу моєму, що існісіньку правду сказав. Хоч і самі на ті понівичні бордюги гляньте, вони там у вас, у головах, і вина досі калюжа стоїть на помості». От як доведеться вам капшуком брязнути, тоді й самі повірите, як господар плати спитає. А що пані принцизна, яка була, така є, то мені вже й самому воно краще, моє, виходить, од мене не втече». «Ну що ж, Санчо», – промовив Дон Кіхот, – «даруй мені на цім слові, але скажу тобі, що дурень єси, та й годі». І правда, що годі, підхопив Дон Фернандо, облишмо краще цю розмову. Коли вельможна принцеса волить їхати завтра, а не сьогодні задля пізньої доби, то так і маємо вчинити. А поки ще до завтряго ми можемо згаяти цілу ніч у приємній бесіді, а зранку виїдемо і всі будемо супроводити пана Дон Кіхота, бо хочемо бути самовицями небачених і нечуваних подвигів, які він звершить усій нелегкій справі, що лягла йому на плечі. «Це я повинен вам служити і супроводжувати вас», – чемно заперечив Дон Кіхот. «Я глибоко вдячний вам за вашу до мене щиру приязнь, за вашу про мене добру думку, яку я постараюсь виправдати хоч би і ціною власного життя, або ще й дорожчою ціною, якщо це взагалі можливо». Дон Фернандо і Дон Кіхот устигли обмінятися ще кількома компліментами та вічливими висловами, та потім розмова їх урвалася, бо до заїзду завернув новий якийсь подорожній. З одягу було знати, що то християнин, який визволився щойно з мавританської неволі. На ньому був куцополий каптан синього сукна з полурукавцями і без ковніра. Шаровари тож сині, тільки вже полотняні. На голові шапчина того самого кольору, на ногах полуботки цинамонові. На перекинутому через плече шабельтасі Кривуля. За ним верхи на ослі їхала жінка, вбрана так само, з мавританська, лице за пеналом запнуте, на голові чепчик альтембасовий, халат на ній довгий, аж до самих п'ят. Чоловік був із себе показний, кремезний, років мав так сорок із чимось, на виду смаглювати, вуса довгі, борідка викохана. Якби краще був одягнений, всякий узяв би його за людину значну, імени того роду, таку мав шляхетну поставу. Як увійшов до корчми, зараз спитав кімнати і засмутився непомалу, коли дізнався, що нема, тоді підійшов до тієї ніби мавританки і садив її на руках додолу. Люсінда, Доротея, господиня з дочкою та Маріторна зразу обступили мавританку. Цікаво їм було розглянути її дивовижне вбрання, що досі ніде такого не бачили. Помітивши Доротея, що новоприбульці посмутились, бо немає їм кімнати, обізвалась до мавританки приязно, чемно і розсудливо, таку вже мала вдачу. Не журіться, пані моя, що не знайшлося вам тут вигоди. То в заїздах річ звичайна. Коли ваша ласка, то переночуйте разом із нами. Тут вона показала на Люсинду. Ми вас приймемо так доброзичливо, як дай Боже, щоб усі вас по дорозі приймали». Жінка під запиналом нічого на те не відповіла, тільки підвелася з місця і, схрестивши руки на грудях, уклонилася в пояс на знак подяки. А що вона при цьому не промовила й слова, всі вирішили, що вона таки справді мавританка і не розуміє християнської мови. Тут надійшов до гурту невольник, що дотик клопотався чимсь іншим, і, побачивши, що жінота обстала його товаришку, а вона їм не домови, пояснив. Бачите, добродійки мої, ця паночка ледве розуміє по-нашому, а говорити вміє лише по-своєму і більш ні по-якому. Тим вона не відповіла та й не відповість на ваші питання. А ми її ні про що й не розпитували, сказала Люсінда, тільки запрошували на ніч до свого гурту. Усій кімнаті знайдеться місце для неї. Ми вже постараємось улаштувати її якнайзручніше, бо то, знаєте, приємна повинність – услужити при потребі чужоземцям, Особливо, коли йдеться про жінку «За неї і за себе цілую вам ручки, пані моя», – отказав невольник «Я високо ціную запропоновану ласку, вона справді подвійно велика І тим, що дає нам несподіваний рятунок, і тим, що виходить від таких шляхетних бачиться осіб» «Скажіть, пане, – спитала Доротея, – чи ся панночка християнка, чи магометанка, її вбрання, а надто її мовчання, примушують нас думати, що вона не зовсім така, як би нам хотілося?» «Одягом і родом вона мусульманка», – отказав невольник. «Проте душею щира християнка, бо аж горить до нашої віри». «Виходить, вона не хрещена», – спитала Люсінда. «Поки що не трапилось нам слушної нагоди», – отказав невольник. «Відколи вона покинула свій рідний Алжир, над нею, хвала Богові, ще не нависала небезпека смерті, аби ми мали її охрестити, не ознайомивши спочатку з усіма обрядами, яких вимагає свята наша мати-церква». Та скоро вже охрестимо її з Божою поміччю, і Торо чисто й гідно, як личить її станові, бо він у неї значно вищий, ніж то можна судити з її та й з моєї одежі». Ці останні слова справили чимале враження на слухачів. Їх уже знімала цікавість дізнатися. Що ж то за такі люди, той невольник і та мавританка? Але ніхто не важився питати, бо річ ясна. Подорожнім треба дати спершу спочити, а тоді вже можна й розпитувати. Доротея взяла гостю за руку, посадовила її обіч супутника, ніби питала очима, що це їй кажуть і що вона має чинити. Він переказав їй по-арабськи – що просять, аби вона зняла покривало, тож хай так і зробить. Дівчина відслонилася і всі побачили чудове личко. Доротеї вона здалась кращою за Люсінду, а Люсінді – кращою за Доротею. Інші вважали, що мавританка може рівнятися повабною вродою з цими двома красунями. А дехто думав навіть, що вона їх переважила. А тим, що врода має силу і владу прихиляти до себе душі і серця, всі щиро прагнули услужити вродливі мавританці і запобігти її ласки. Дон Фернандос питав у невольника, як мавританку звати. Той отказав, що наймення її – Лела Зораїда. Як вона те почула, зрозуміла, про що питав християнин, і приємним голосом, у якому чулась тривога, сказала Шпарко. Зораїда ні, Марія, Марія. Тобто, бачите, хотіла сказати, що її звати вже не Зораїда, а Марія. Почувши ті слова, вимовлені з таким хвилюванням, дехто з присутніх мусив сльозу втерти, найпаче жінок, що з натури своєї бувають чулі та жалібливі. Люсінда обняла її ніжно і промовила «Так, так, Марія, Марія», мавританка повторила за нею «Так, так, Марія, зораїда, Маканш, тобто по їхньому «ні». Тим часом уже добре звечоріло, і з наказу дворян, що супроводили Дона Фернанда, Корчмар зладив вечерю. Так уже дбаві старався, щоб догодити якнайліпше, коли настав час і всі посідали до столу. Він був довгий, як у чернечій трапезні, чи в челядні, бо круглих чи квадратних столів у Корчмі не водилось. На покуті посаджено Дон Кіхота, хоч він і одмагався. Наш гідальго зажадав, аби поруч нього сіла принцеса Обізіяна, котрою він опікується. Далі посідали Люсінда, Зораїда, напроти Дон Фернандо і Карденю, потім Невольник і прибічні дворяни. А до панії підсіли парох із цирюрником. Усі заходились коло вечері і їли в охотку, та ще охотніше було їм слухати Дон Кіхота. На нього знов найшло таке натхнення, як під час вечері з козопасами, коли він ушкварив широкомовну орацію. Так і тепер Їв – їв-їв, а потім раптом зупинився і почав глаголати. «Воістину можна сказати, панство моє, що й великі нечувані речі доводиться часами тому вбачати, хто обрав собі долю мандрованого рицаря». Якби не так воно малося, то хто з живучих нині на землі увійшов до брами цього замку і побачивши нас у такому от вигляді, хто, кажу, подумав би і повірив, що ми – це справді ми. Хто сказав би, що ця пані, котра сидить обіч мене, є велика можновладниця, як нам усім відомо, а я – той рицар сумного образу, про якого світами лунає тисяча уста слава. Тим то немає жодного сумніву, що сере мисло переважує і перевищує геть чисто всі заняття, які повигадували люди. І його треба шанувати тим більше, чим з більшими воно зв'язано небезпеками. Нехай же сховаються в кут котрі говорять, ніби вченість варта більше над військову справу. Хоч би хто проголошував таку єресь, я йому скажу, що він сам не знає, що верзе». Вони, бачите, підпирають ту свою думку ось яким переконливим, по їхньому, доказом. Розумова праця нібито вище стоїть за мускульну, а для військової справи нібито досить самої лише тілесної сили». Так, наче воїни, то якісь поденні робітники, що аби тільки здоровий був та дужий. Так, наче військову справу, чи коли хочете воєнне мистецтво, не входять також героїчні подвиги, для звершення яких треба неабиякого розуму. Так, наче полководець, що веде до бою свою радь, чи обороняє обложене місто, витрачає тільки тілесні зусилля і не напружує своєї думки. Зважте самі. Чи то може річ зрозуміти і розгадати ворожі наміри, задуми, хитрощі воєнні, виявити засідки, передбачити і відвернути небезпеку? Чи можна зробити те все з допомогою самих лише тілесних сил? Ні і ще раз ні. Тілесні сили тут ні до чого. Це справа розуму перед усім і перш за все. Отож, військова справа не меншого потребує розуму, аніж наука. Погляньмо ж тепер, чиєму розумові більше припадає робота – розуму вченого чи розуму войовника. А все від того залежить, яку ціль і яку мету ставить перед собою сей чи той. У кого благородніша мета – у того й помисел вищої вартий пошани. Мета і ціль наук – я не говорю тут про науку віри, що має підносити і провадити наші душі до неба, а з такою нескінченно високою метою не може зрівнятися ніщо на світі. Отож, кажу, мета світських наук полягає в тому, щоб установити право і справедливість, віддавати кожному належне, дбати і пильнувати, щоб усі дотримували справедливих законів. Мета, безперечно, висока, шляхетна, гідна великої похвали. Та все ж таки не такої, на яку заслуговує військова справа, завданням і ціллю якої є мир, найвище благо людства на сій землі. Не дарма ж благою вістю, що її почули земля і люди, була та, котру принесли янголи тієї ночі, яка стала нам ясною дниною. Виспівали ж її хори небесні ось якими словами «Слава у вишніх Богу, і на землі мир між людьми благовоління». Не ж і Божественний учитель навчав учеників і вірних ближніх своїх, аби додому вступаючи, таким вітанням вітались «Мир дому сьому, І сам говорив їм не раз «Мир зоставляю вам, мир мій даю вам, мир вам!» Все є склейнот і скарб, уділений і доставлений нам його благосною рукою, достояння, без якого жадного не може бути добра ні на небі, ні на землі». Так оцей мир і є кінцевою метою війни, а значить і войовників. Виходячи отож із постулату, що метою війни є мир, і що тим самим ця мета вища за мету науки, розгляньмо тепер і дослідимо, які тілесні зусилля випадають на долю вчених з одного боку, а вояків з другого, і побачимо, де вони більші. Отак розважно і дотепно провадив Донкігот свої міркування, і ніхто з слухачів не міг би тепер сказати, що він божевільний. Навпаки, більшість із них була шляхтичами, тобто людьми, причетними до воєнного ремесла, і вони залюбки слухали ті речі. Він же, побачивши теє, вів далі. Отож, які труднощі стоять перед тим, хто вчиться навченному? По-перше, бідність. Певна, річ не всі вони бідні, я тут беру крайній випадок. Та сказавши, що студент бідує, я можу нічого вже більше не говорити про його нещасну долю, бо бідному ніде нема добра». Він приймає всяку нужду – голод, холод, наготу, а часом то і все заразом. Проте він має все-таки що до рота вкинути, хоч може їсти в пізнішу годину, ніж заведено, хоч живиться недоїдками з багатського стола, бо в убожестві їхньому доводиться отим школярам по мантули ходити, як вони це самі називають. Десь їм знаходиться місце і в добрих людей при коменку посидіти. Як не зігріє душі, то принаймні не замерзне і спить не на дворі, а таки під дахом. Не буду вже казати про всякі дрібниці. Сорочок у них мало, взуття небагато, одягу недостача і той притертий та приношений. Змовчую про те, як вони часом жеруть, мов не в себе, коли дурничка трапиться». Такими ото крутими і тернистими стежками, спотикаючись і падаючи, встаючи і знову зриваючись, доходять вони нарешті до жаданого вченого ступеня. А як того ступеня досягнуто, як пройдено всі ті мілизни, обійдено всі стіли і харібди, як зичлива фортуна підставить свої крила, не раз ми бачимо тих колишніх бідаків, як вони сидять у кріслах і судять та рядять усім білим світом». Голод обернувся їм на ситість, мороз на любу прохолоду, голодранство на пишні шати, рогожа, на якій спали, на тонкі голландські полотна й делікатні адамашки. Усе те – нагорода за терпіння їхній витривалість. Але порівняйте і поміряйте їхні труднощі з трудами і нуждами вояцтва, то далеко вони залишаться позаду, як я вам зараз і доведу». Розділ 38, де наводяться прицікаві Дон Кіхотові міркування про вченість та військову справу. І Дон Кіхот провадив далі. Попереду говорили ми про школярські біднощі у всякій їхній подобі. Спогляньмо ж тепер, чи не багатший за Жака вояк? Ні, не багатший. На двояка нема в світі біднішого бідняка. Тільки й того, що платню свою мізерну, жолт свій нещасний побирає, і той йому не квапляться давати. Або потягне щось добичницьким робом, життям своїм важачи та совістю кривлячи. Обіб'ється часом на крем'ях сердега, що драний кабат править йому і за сорочку, і за параду. Ще й лютою зимою в чистім полі під негодяним небом мусить власним духом хухом грітися. А яке вже там гріття? Утроба голодна, то й пора холодна, і мовчіть мені про закони природи. Та пождіть лишень, як діждеться ночі, то, може, таки отпочине по всіх тих невигодах, бо ліжко для нього всяк час готове, воно йому ніколи за вузьким не буде, хіба сам захоче. Одміряй собі на землі скільки, хоч ступнів, та й валяйся на здоров'я, не бійся, що постіль помнеться. Та ось надходить день і година, коли він може добути вчений ступінь у своїм ремеслі. Надходить день битви. Отут і одягають на нього докторську шапочку Скорпії. Як буває, куля черконе в скроню або руку, чи там ногу понівечить. Як же цього не станеться, і ласкаве небо збереже йому життя й здоров'я, не одну баталію мусить витримати і у всіх перемогти, поки чого дослужиться. Але таке чудо випадає в рідку стежку. Чи ви зауважили, панове, чи знаєте, що нагороджених на війні завжди багато менше, аніж полеглих? Ви скажете мені напевно, що тут рівняти нема чого, бо вбитих буває без ліку, а число нагороджених, живих можна записати трьома цифрами. Не так воно діється у вчених на уряді, бо ті мають добрий оклад, а до окладу часом ще й доклад, є з чого жити. От воно й виходить, що у вояка робота важча, а плата менша. На це можуть заперечити, що легше нагородити дві тисячі вчених, аніж тридцять тисяч вояків, бо тим надаються посади відповідально до їхнього знання і звання, а сім можуть числити лише на платню от пана, котрому служать». Але все заперечення тільки потверджує мою думку. Та годі вже про все, бо як у той лабіринт заліземо, то не скоро виберемось. Вернімось краще до тих переваг, які військова справа має над ученістю». Все питання й досі не розв'язане, бо обидві сторони наводять усе нові й нові докази на свою користь. Учені-правники говорять, між іншим, що без них не може бути й вояччини, бо війна теж має свої закони, яким вона мусить коритись, а закони входять у компетенцію науки і вчених. На те люди військові отказують, що без них не було б і законів, бо тож вони зброєю своєю захищають держави, обороняють царства, охороняють міста, вбезпечують шляхи, очищають моря від корсарів. Якби не вони, то в тих царствах і панствах, республіках і монархіях, по всіх містах і по всіх шляхах, морських і суходільних, скрізь панувала б жахлива розруха, постійна супутниця воєнних дій і гвалтів. А то вже річ відома, що дорожче коштує, то повинно й вище цінуватись. Хто хоче вивчитись на щось путнє, скільки то мусить часу вбити, скільки всього натерпітися і голоду, і холоду, і млостів, і нічниць, і завійниць, і ще всяких почасти вже згаданих мною невигод і недогод. А хто хоче на доброго вояка вишколитись, мусить ту саму нужду, що й школяр прийняти, тільки в незміренно вищому ступені. Бо крім того всього, ще й життя своє щохвилі одважує. Страх ошибає часом і школяра перед тією нуждою та бідою. А яково ж то воякові, що десь у обложеній фортеці стоїть на постерунку чи на чатах, коли якоїсь там бійниці або на вичулку вежі, чує, що вороги до того саме місця підкопом підкопуються і не годин ніяким світом уступитися звідти, втекти від неминучої небезпеки. Одно хіба може зробити – звідомити про те старшину, аби той зарядив супротивний підкіп або що». А ти, вояче, стій і жди, чи до хмар зненацька без крил ізлетиш, чи в безодню не самохідь провалишся. А коли ся небезпека, може, мала в вашім очу, то погляньмо, чи не більша буде, які щепляться дві галери провами посеред моря без притуляться, притиснуться одна до одної, а в тебе під ногами тільки дошка на дві ступні завширшки, а смерть заглядає тобі в вічі, хто нас кількома гирлами гармат ворожих» як списом дістати. Та глядиш, не схибнись, бо зразу потрапиш до старого Нептуна в гості. І що ж, Гордо і сміло, тільки про славу бойову дбаючи підставляєш груди під ядра і кулі, і пнешся по вузенькій кладочці на чердак ворожого корабля. І тож іще не все диво. Скоро один упаде туди, звідки вже не встане до віку, до суду, зараз другий займає його місце. А як і того поглине злосупротивна пучина, де вродиться і третій, і четвертий, що й не зоглянешся, хто там поліг, а хто живий». «Де ще? В якому пекельному бої побачиш таку безумну одвагу?» Блаженні то були часи, коли люди ще не знали тих джерелатих, огнедихатих потвор, що ригають сатанинською люттю. Той, хто вигадав гармати, не помалу, мабуть, нагороду приймає в пеклі за диявельський свій винахід, що з його допомогою якась підла й боягузна рука може вкоротити віку мужньому рицареві. Безстрашний герой доказує слави, йдучи за покликом палкого серця. Аж тут де візьметься дурна сліпа куля? Пустив її, може, який страхополог, що сам злякався і втік – як та проклята махина гримнула та блиснула, і в одну мить урве думки і втне життя тому, хто гідний був тішитись ними ще довгі-довгі роки. Мушу вам признатися, що взявши все те до уваги, я часом починаю вже шкодувати в душі, що обібрався мандрованим рицарем у наш ледачий і спідлений час. Хоть ніяка небезпека мене й не страшить, та гірко думати, що порох та Оливо візьмуть та й перешкодять потужній правиці моїй і гострому моєму мечеві здобути славу і хвалу по всьому широкому світу». Та вже що буде, те побачимо. Як удасться мені замір мій справдити, то стану я славен і хвален над усе колишнє мандроване лицарство, бо більші і грізніші, ніж їм коли снилося, перебуду небезпеки». Так широко і розлого вів свою мову Дон Кіхот у той час, як усі вечеряли. І так заговорився, що й за їду забув. Дарма, що Санчо Панца нагадував йому кілька разів про вечерю. Перш, мовляв, поїжте, а балачки ніде не дінуться. А хто його слухав? Усім знову жаль душу обійняв, що такий розумний дивитись і в багатьох речах зналий чоловік зразу того розуму відбігає, як зайде мова про те проклятуще, про те нещасне рицарство. Парох сказав нашому гідальгові, що він мав рацію, коли говорив про переваги військової справи. Хоч я сам, каже, учився і на богослова вийшов, а теж дотримуюсь такої думки». Повечері поприбирали зі столу, поки там корчмариха з дочкою та Маріторна давали лад комірчині, де спав перший Дон Кіхот, а тепер мало спочивати саме жіноцтво. Дон Фернандо попросив у невольника, аби оповів про життя своє і пригоди. Судячи з деяких ознак і з того, наприклад, що він прибув сюди разом із Зораїдою, історія його повинна бути надзвичайно цікавою». Невольник радо на те погодився, хоч і побоювався, що, може, не зуміє слухачів по-справжньому зацікавити. Проте казав, ладен уволити їхню волю. Парух та інші подорожні подякували йому і теж собі почали прохати, щоб розказав. Побачивши таке діло, він промовив. «Там, де раз наказано, не треба вже припрохи. Отож, панство моє, слухайте уважно!» Ви почуєте правдомовну повість, не схожу на ті штудерно й витворно укладені вигадані історії, а про те, може за них вартнішу. Тоді всі посідали на свої місця і зробилося тихо. Побачивши невольник, що всі мовчать і наставилися його слухати, рівним і приємним голосом зачав своє оповідання. Розділ 39 де невольник оповідає про життя своє і пригоди. Рідмій бере початок з одної осади на Леонським підгір'ю і славиться не так своєю маєтністю, як тією шляхетністю. Хоч у нашій околиці такі кругом злиденні села, що паноця мого всі забагатого мали. І може справді був би він багатий, якби так додому дбав, як і з дому. А відки спитати у нього та гойність і марнотратність, бо за молодечих літ у вояках був. А вояччина то така школа, де скупий стає щедрим, а щедрий гайновитим. Як же вийметься колись-поміж вояків з кнара, то всі на нього, мов на рарога, дивляться. Панотець же, мій, мало сказати, щедрець був, скоріше марнотратець, хоч воно не годилося б тому хто має жінку й діти, що треба йому спадок імення й звання лишити. А нас у отця було троє синів, і вже таких, що пора до якоїсь діла ставати. Побачив він, що вже своєї натури не переставить, так сам було, каже. Та й надумав так і зробити, щоб не було чим гайнувати та циндрити, септо збутися майна, бо як його нема, то й сам Олександр Македонський мимоволі з купієм стане». От укликав він одного разу нас трьох до себе в кімнату і почав до нас більше-менше такими словами промовляти. «Сини мої, нема чого питати, чи я вас люблю, а вже ж люблю, на те ви мої діти. Та люблю я вас, ніде правди, діти, не зовсім так, як годилося б, бо не бережу добра вашого, не можу своєї натури впинити». Щоб же вам показати, що люблю вас отецькою, а не відчимовою любов'ю, що зичу вам добра, а не зла, вирішив я по довгій розвазі та по зрілому намислі ось яку річ і зробити. Ви вже в мене дійшли лід, то пора ж вам і на стану стати, якесь діло собі обібрати, щоб жити згодом у пошані й в достатках. Так от. Усе своє майно я розпаюю нині вже на чотири частки. Три вам віддам, обділю кожного по щирості, а четверту собі лишу, аби було з чого віку, скільки вже там Господь подовжить довікувати. От вас же я хочу, щоб діставши кожен свою діленицю, пішов по такій чи такій стежці життєвій, що я вам зараз покажу. У нас в Іспанії є одна приповідка, дуже, по-моєму, вірна і правдива – як зрештою всі інші прислів'я, що короткими словами підсумовують довгий людський досвід. Маю на думці ту, що каже, чи в церкву, чи на корабля, чи на службу до короля. Себто, як хочеш у люди вийти і багатства доскочити, то або духовне звання добудь, або по морю торгом плавай, або королю служити йди, чи до двора, чи до війська, бо сказано, краще від короля лата, як від магната шата». Все я до того річ веду, що хай котрись із вас у науку йде, другий у торгівлю, а третій королю у війську служити, бо до двора доступитись нелегко, а при війську хоч і не вельми збагатієш, зате честі й слави швидше добудеш. На тім тижні дістаньте кожен свій пай готовими грішми, що до останнього шеляга самі побачите». А тепер скажіть мені, чи до вподоби вам моя рада, і чи згодні ви мою волю вчинити? Мені, як старшому, випало відповідати першим. Я просив панотця, отця, щоб він не розділяв добра і не біднив себе, а тратив, скільки заманеться, бо ми, мовляв, молоді, і ще собі всього добудемо. В кінці сказав, що ладен учинити його волю, піду до війська, послужу й королю. Середульший брат спочатку просив батька, як і я, а потім сказав, що поїде в Америку і там оберне свої гроші на якусь торговельну справу. Найменший же брат, і, по-моєму, найрозумніший, сказав, що піде в священники або поїде до Саламанки докінчати університетську науку. Як ми отак домовились і обрали діло кожен до своєї любості, панотець обійняв нас сердечно, недовго ж довелось нам і ждати обіцяного – як сказав, так усе впору й зробив. От він нам у руки кожному його частину. Скільки я пригадую, припало по три тисячі дукатів на брата з тої суми, що дістав батько за продану посілість, а продав він її дядькові, аби не перейшла до чужих. І того ж самого дня попрощались ми всі троє з добрим паноцем нашим. Перед тим, правда, подумав я, що не гоже залишити його на старощах із таким малим засобом і вмовив, щоб він узяв собі з моєї частки дві тисячі дукатів, бо з мене й одно і стане на всю вояцьку справу. Дивлячись на мене, обидва брати також відступили батькові з своїх пайок по тисячі дукатів. Таким чином йому зосталось 4 тисячі дукатів готовими грішми та ще на 3 тисячі нерухомості, що йому раніше на пай припала, себто та частина маєтку, що він не продав, а за собою лишив. Отож, попрощалися ми з батьком і з тим дядьком, що я казав, не обійшлося ж там без сліз, жалів пільних. Батько просив нас, аби не забували вісті про себе подавати, чи добре там, чи зле нам у світах діятиметься. Ми пообіцяли, він обійняв нас і благословив на дорогу. Один брат подався до Саламанки, другий до Севілії, а я до Аліканте. Прочув, що звідти має плисти до Генуї корабель, ладований вовною. Уплило ось уже 22 роки, відколи я покинув отчий дім. І хоч за цей час я не раз до панацця листами озивався, сам жодної не мав вістки ні від нього, ні від братів моїх. Розкажу вам коротенько, як мені весь той час велося. Сів я ото Валіканте на корабель і доплив щасливо до Генуї. Звідти подався я в Мілан і придбав там собі всю вояцьку справу та мундирів пару і хотів уже найнятися затяжцем у П'ємонтське військо. Але по дорозі в ту, мовляв, солом'яну Олександрію почув, що великий дук Альба рушає походом на Фландрію. Передумав і пристав до його полків. Я відбув усю ту кампанію, бився у всіх боях. Бачив, як карали на горло графа Егмонта і Горна, і став у кінці хорунжим у преславного капітана з Гвадалахари, наймення Дієго де Урбіна. Через деякий час, по моїм прибутті до Фландрії, дійшла туди чутка, що блаженної пам'яті найсвятіший отець папа Пій П'яй уклав пакти з Венецією та Гішпанією проти спільного ворога. Турка, що під той час флотом своїм здобув преславний острів Кіпр, підвладний дотеї Венеції. Втрата справді тяжка і невіджалована. «Стало, запевне, відомо, що верховним рейментарем над усіма союзними військами буде найясніший Дон Хуан Австрійський, неправоложний брат доброго нашого короля Філіпа. Всі говорили про якісь незвичайні воєнні готування, і я загорівся душею, поривало мене й самого в тому очікуваному поході участь узяти». Хоч мені там у Фландрії спершу натякали, а потім і прямо вже обіцяли, що при першій же нагоді поставлять мене на капітана. Я вирішив покинути те все і податись до Італії. Як же надумав, так і зробив. Добре мені повелося, що під ту якраз хвилю Дон Хуан Австрійський прибув до Генуї, а звідти збирався рушати до Неаполя, щоб з'єднатися там з венецькими потугами. Насправді він з'єднався з ними пізніше під Месінною». Словом, довелося мені бути в тому славетному поході вже в чині піхотного капітана, і доскочив я його не стільки заслугами своїми, скільки щасливим випадком. І того самого дня, що приніс християнству превелику славу, показавши народам усього світу, як вони помилялись досі, вважаючи, що турки на морі непереможні, того самого дня, коли пиха й гординя отоманська була поскоромлена, серед стількох щасливих, бо ті християни, що в бою тоді лягли, щасливіші були за переможців, що при життю лишились, один тільки я був нещасний, бо замість вінця морського, якого я міг би сподіватись собі за римських часів, дістав я вже ввечері по тому вікоповному дню ланцюги на ноги й кайдани на руки. Діло ж було ось як. Алжірський дей улуч-алі, зухвалий і удачливий корсар, напав на адміральську галеру Мальтійського ордену й погромив її, так що зосталось на ній всього троє лицарів, та й ті тяжко поранені». Тут кинулась їй на виручку галера Джан Андреа, на якій був і я своїм загоном. Я зробив так, як і годиться в таких випадках. Скочив на ворожу галеру, та вона зуміла одірватись від нашого судна, і вояки мої за мною не вспішились. Зостався я один серед тиску ворожого, і певна річ, недовго зміг протриматись – був увесь посічений і мусив здатися. Як вам, панове, мабуть, добре відомо, у Алі з усією своєю батовою утік, уникнувши поразки, і я залишився бранцем у його руках. Скільки тоді люди веселилися, жадану волю свою святкуючи! П'ятнадцять тисяч галерників християнських одбито в той день у Турчина. Лише я один був сумний невеселий, невольник серед вольних. Мене повезено до Стамбула, де султан турецький Селім іменував мого господаря Капудан Башею, бо він у тім бою виконав свою повинність і привіз на доказ хоробрості своєї прапор Мальтійського ордену. Наступного, септу 72-го року, вислуючи на триліхтарній Адміральській галерії, я був самовицем наварінського бою – Помітив я там, яку чудову нагоду втратили наші. Можна було захопити в гавані геть у турецький флот, бо всі турки, що були на суднах, і левантинці, і яничари, певні були, що на них нападуть у самій гавані, і вже тримали на поготові манатки свої та башмаки, черевики б то по їхньому, щоб у разі чого суходолом утікати, у бій навіть не вступаючи. Так вони тоді нашої потуги морської боялись. Не так воно, одначе, сталося. І то не з вини того, хто нашими силами верховодив, а певне за гріхи миру хрещеного. З Божого допусту все над ними мусить бути якийсь кат, аби карав нас». У луч відступив до Модону. Єсть острівець такий, Колонаваріна. Висадив людей на землю, ошанцював підступи до пристані і сидів там, поки Дон Хуан геть не отплив. Під час тої виправи захопили наші галеру під назвою «Здобич». Котрою орудував син знакомитого корсара рудобородька. Взяла ж її неаполітанська адміральська галера вовчиця, що нею командував перун війни, солдатський батько, таланистий, і незвитяжний капітан Дон Альваро де Басан, маркіз де Санта-Крус. Цікаво, гадаю, буде вам знати, як ту здобич здобуто. Той родовородьків син такий був жорстокий, так над бранцями своїми знущався, що веслярі-невольники скоро помітили, як вовчиця за ними женеться і вже галеру надоганяє. Зараз покидали грибки всі, як один, і порвались до капітана, що, на чардаку стоячи, покрикнув на них, аби душі на весла налягали. Схопили та й покотили переворотом по всіх лавах, від корми до самої прови, такого гарту катюзі дали, що, поки до головної щогли, Докотили, він уже й душу в пекло визівнув. Ми повернулись до Стамбула, а ще за рік тобто 1973 року, пройшла чутка, що Дон Хуан здобув Туніс, вигнав з того краю турків і посадив на престол Мулея Ахмета, відібравши тим самим усяку надію на панування у Мулея Гаміда, що був над усіх маврів у світі жорстокий та хоробрий. Султан вельми жалкував за сією втратою і, бувши хитрим та підступним, як і всі володарі його династії, замирився з венеціанцями, які прагли покою більше, Мабуть, ніж він сам. А наступного, 74-го року, напав на Голето і на фортецю, що Дон Хуан почав був ставити під Тунісом, та так і не встиг довершити. Поки те все діялось, я сидів прикутий до весла і жодної вже не мав надії на рятунок. Щоб визволитись за викуп, я про те й не думав, бо вирішив не подавати звістки паноцеві про свою недолю». Врешті вороги здобули голету, здобули й фортецю, бо таки вельми потугами їх були обложили. Самого регулярного війська турецького прийшло туди 75 тисяч, та ще за тяжців мавританських і арабських з усієї Африки понад 400 тисяч, а за тією хмарою люду – обоз незлічений з припасом і арматою. Самого грабарства стільки було, що якби кожен пожмені землі кинув, засипали б за іграшки і голету, Фортецю. Першою впала Голета, хоч її доти занеприступну вважали. І оборонці в її упадку не винні. Вони чесно виконували свій обов'язок, боролись до останньої снаги. Річ у тім, що в тих пустельних пісках, як виявилось, дуже легко вали насипати. В інших місцях копнеш було на дві долоні глиб, дивись, уже й вода. А там турки на два локті заглиблялись, та й сухо, і повзнащі рови такі височинні окопища вигнали, чувалів із піском понаскладавши, що піднялися понад мури фортечні, годі ж було нашим обложенцям, що вдіяти, коли на них із гори стріляли». Багато хто гадає, що не треба було нашим у Голеті замикатись. Краще було, мовляв, у чистому полі висадку ворожу зустрінути. Та то тільки збоку так здається людям, котрі тих речей не свідомі. Адже в Голеті і в тій недокінченій фортеці війська було заледве 7 тисяч – Хоч би які вони були завзяті, чи могла б та жменька устояти в полі проти незліченної потуги ворожої? Та чи можна б було і твердиню оборонити, коли нема ні звідки підмоги, а лютий ворог хмарою кругом обліг на своїй такій землі воюючи? Але чимало людей, і я в тім числі, інакшу думку держать». Велика то була милість і ласка Божа для Гешпанії, що згладилися з лиця землі та кузня й комора всякого лиха, та губка несита, та шашіль жируща, та міль не натла, що поглинала без пуття величезні гроші. І для чого ж, аби тільки згадку зберегти, що то, мовляв, завоював колись святої пам'яті непереможний Карло V, нібито для його нерушимо вікопомної слави треба ще аж тієї купи каміння». Упала ж і нова фортеця. Та мусили її турки п'ять за 5 добувати, бо оборонці бились так хоробро й завзято, що за 22 приступи, які на них обрушились, більше, мабуть, ніж 25 тисяч невірних трупом уклали. З 300 вояків, що ворог живим взяв – Жодного не було цілого й здорового. З того вже ясно знати, як мужно й одважно вони боролись, як цупко боронились, як самовіддано до останньої змоги стояли. Сталась ще одна маленька фортеційка, чи власне вежа на циновому острові, яку тримав Дон Хуанса Ногера, валінційський шляхтич і знакомитий войовник. Дон Педро Пуерто Карреро, комендант Голети, зробив усе, що міг для оборони фортеці, але теж попав у полон. З того великого горя й помер по дорозі до Стамбула, куди його разом з іншими ясиром везено. Зайнято в неволю й того, хто в новій фортеці старшував. Був то міланський шляхтич Габріело Червелоне, великий мистець у будуванні і войовник Незгірший. Багато ще видатних людей у тих фортецях загинуло, як-от погано Дорія, рицар ордену Йоаннітів, благородної душі людина, що виявилось хоч би його ставлені до брата, славнозвісного Джан Андрея Дорія. Смерть його була тим жальніша, що прийняв він її з рук арабів, яким був довірився, побачивши, що фортецю годі тримати. Вони вбрали його в мавританську одяж і взялись допровадити до Табарки, невеличкої пристані, чи, вірніше, факторії, куди генуяни їздять на коралові лови, а потім відрубали йому голову і понесли до турецького «Капудан-Баші». Тільки Штурок учинив з тими арабами по нашій Кастильській приказці, що каже «Із скористай, а зрадника скарай». Велів він їх за той гостинець повісити, бо не привели йому того рицаря живого. Серед тих християн, що зайнято у їх у полон при облозі фортеці, був такий собі дон Педро де Агілар, родом десь із Андалузії – у війську він був хорунжем, і всі мали його за хороброго і розумного вояка. Що ж до того, і на віршування був мастак неабиякий – я тому про нього згадав, що припав він з примхи долі в ясир до мого хазяїна, на ту галеру, де я був. На одній лавці з ним сиділи. Перш ніж ми з тої пристані в море виплили, склав він дві такі епітафії в формі сонета. Одну про Голету, а другу про нову фортецю. Я вам зараз розкажу їх, коли хочете, бо знаю на пам'ять. Гадаю, що матимете з тих віршів більше втіхе, аніж зануди. Коли невольник назвав імення Дона Педро де Агіла, Дон Фернандо переглянувся своїми супровідниками і всі троє посміхнулись. Оповідач хотів уже читати сонета, коли один із них сказав «Стривайте хвилиночку з віршами і скажіть мені з ласки вашою, що сталося з тим Доном Педром де Агіларом, котрого ви оце згадали?» «Проте мені небагато відомо», – сказав невольник. «Знаю тільки, що пробув він у Стамбулі два роки, а потім перебрався з Арнаута і втік із якимсь грецьким шпигом. Чи він добувся на волю, чи ні, напевне не знаю, але, мабуть, таки що добувся. Грека того я через рік і знову у Стамбулі побачив, тільки не вдалося розпитати, як їм тоді втікалось». «На волю він таки вийшов», – сказав тоді той, що питав. «Сей Дон Педро – мій рідний брат. Він живий, здоровий і гараздує собі в наших краях із жінкою своєю та дітьми. Вже трьох має». «Хвала тобі, Боже, за превелику ласку!» – вигукнув невольник. «Нема в світі більшої радості, так я гадаю, як от втрачену волю». «Між іншим, – сказав ізнов той шляхтич, – я теж знаю братові сонети» то нехай же вашець їх і продекламує, запропонував невольник. Певне, воно краще вийде, ніж у мене. А чом же й ні, погодився Шляхтич, слухайте ж той, що про Голету. Розділ сороковий, де продовжується невольникова історія. Сонет Блаженні душі, ви, що тіло тлінне, лишили раді праведного діла. І здолу вознеслися просвітліло високе небо, чисте і промінне. Ви, що являли мужній дух незмінно і яростно змагались міццю тіла, аж ваша крові вража кров збагрила, піщані береги і мури пінне. Не дух, а подих перше зрадив вас, бійців, що навісний ворожий сказ вмираючи перемагали вперті та вас підніс дочасний ваш загин, до осяйних немеркнучих вершин земної слави й вічного безсмертя. «Вірно, це і є той самий сонет», – сказав невольник. А про фортецю вів далі шляхтич, ось як було написано, коли не зраджує мене пам'ять. «Сонет. Від пустирів сплюндрованого краю, від веж кріпких поглинутих вогнем, Три тисячі одважних душ живцем піднеслися в ясну обітель раю. В нерівній прі, не знаючи відчаю, був кожен з них нескореним бійцем, з останніх сил орудував мечем, щоб подолати зловорожу зграю. Зазнала на віку земля стара, багато лиха всякого й добра, У неї згадок незліченна сила, Та ще ніколи спадолів своїх Не слала в небо душ таких святих І тіл таких незламних не носила. Сонети припали слухачам до смаку. Невольник, вже врадуваний добрими вістями про свого товариша, Розповідав далі свою історію. Отож, як упала голета і нова фортеця з нею, турки вирішили розруйнувати Голету до Щенту, бо в новій фортеці не було вже, власне, чого зносити. І щоб усе те швидше і легше спроворити, підвели з трьох сторін підкопи, але так і не змогли висадити в повітря старої мурівлі, що здавалася найменш міцною. Зате нові укріплення, збудовані Ченчиком, вірніше те, що від них залишилось після облоги, гряхнуло додолу за іграшки. Переможний турецький флот з тріумфом повернувся до Стамбула. А кілька місяців потому помер хазяїн мій, Луч Алі, якого прозивали улуч Алі Фарташ, що по-турецьки означає шолудивий потурнак, бо такий він і був і справді. У турків, бачите, дають людям прізвище за ганш який-небудь, або навпаки, за хороші якості, бо в них є тільки чотири родові ймення для тих, хто походить із отоманської династії, а решта, як я вже сказав, прозиваються чи то за вадою якою стілесною, чи за душевними достойностями. О той самий Шолудивий 14 років був весляром-невольником на Султанській галерії – вже як минуло йому 34, який стурок дав йому ляпаса. з тої досади та з жадоби помсти він поламав свою віру і побусурманився. Був такий хоробрий, завзятий, що не потребував навіть звичних хитрощів та підлих інтриг, аби доскочити султанської ласки. І високо пішов, став алжирським деєм, а згодом капудан башею, септо третім найвищим достойником у царстві. Родом був калабрієць, мав добре серце і до невольників своїх по-людськи ставився, а їх у нього було аж три тисячі. По його смерті тих невольників розділено, як він у тестаменті списав. Частина припала султанові, бо він у них є спадкоємицем по вмерлому підданцю на рівні з його синами, а решта – його рукодайним слугам, що теж були з християнських недовірків. Я припав в Венецькому потурнакові, якого улуч Алі захопив у полон, як він іще Матрощуком на кораблі плавав, і дуже його влюбив, найдужче з-поміж усіх молодиків. Але то вже був перекінчик лютий та жорстокий, другого такого чи ще де й знайдеш, звався Гасан Ага, доскочив уже незліченного скарбу і став нарешті Алжирським деєм. З ним же то я й поїхав до Істамбула, радіючи, що все-таки ближче буду до Гешпанії. Хоч і не думав я нікому писати про свою лиху годину, та сподівався, що в Алжирі мені краща фортуна послужить, аніж у Стамбулі, де я на тисячу способів брався, як би втекти, та все пусто дурно. Тут же я думав добрати іншого якогось способу і доп'ясти таки свого, бо ніколи не покидала мене надія на волю. Задумаю, було щось одне. Лаштуюся, стараюся, аж гульк – усе зірветься. Та я не знижаюсь духом, і знов щось мудрую, і знов якусь надію в серці голублю, хоч яка вона хирна і марна, а не дасть чоловікові вмерти». Такою от надією і жив я в своїй хурдизі, що турки баною називають. Кидають туди невольників християнських і тих, що деєві належать, і хазяйських, і так званих гамазейників, тобто рабів, приписаних до ради міської і вживаних на всякі громадські роботи тощо. Цим останнім найтяжче на волю вийти, бо не опрічному господареві запродані, а громаді то й нема з ким за викуп трактуватися, хоч би й дістав де гроші». У таких банях, як я вже сказав, тримають деяких невольників і хазяї, особливо тих, за кого сподіваються викуп дістати. Хай там собі безпечно під вартою пробувають, поки викуп прийде. Ідеєвих невольників, що на викуп призначені, теж не ганяють на роботу з рештою каторжан. Хіба що вже як гроші довго не надходять, то щоб пильніше з дому викупного домагались, і їх посилають з іншими працювати, дрова тягати або що, а то неабиякий труд. Отак і мене до викупних приток мили, дізнались бачити, що капітан. «Одмагався я, що не сила моя й не спромога, та все дарма». Тримали мене в числі шляхтичі викупників, поклали на мене кайдани, не так для обереги, як більше на признаку, і поневірявся я в тій бані з багатьма іншими шляхтичами та значними людьми, що їх на викуп виділено і вибрано. Прийняли ми там немало голоду, холоду і всілякої нужди, та найтяжче було нам чути й бачити повсякчас нечувані і небачені знущання – Пана нашого над миром хрещеним. Щодень тобі у Бога тільки й чуєш: того повісив, того на палю посадив, того безухим пустив, і все ж то безневинно та безпричинно, просто так, на що вже турки і ті мали його з роду за катюгу Всесвітнього. Один лише бранець безпечно собі мався, гешпанський вояк на прізвище Сааведра. Добре він дався туркам у знаки всякими своїми штуками щоб то якось на волю вирватись. Отже, не чіпав його наш пан. І сам не бив, і другим не велів, Ба навіть слова гнилого йому не сказав. Хоч ми боялись, що й за найменшу витівку не минути йому палі. Та й сам він часом було потерпав. Шкода, що часу не маю, а то б розказав вам дещо про подвиги цього вояка. Цікавіше і дивніше воно б вам і здалося, аніж моя вбога історія». Ну добре ж, на подвір'я наше туремне виходили вікна одного дому, де жив якийсь іменитий багатий мавр. Вікна ті були, як зазвичай у маврів, більше схожі на стрільниці, а до того ще й закривались вузькими, густими, насувними гратами. От одного дня порозходилось усе невольництво на роботу, а я та ще троє товаришів самі зостались, скакали з нічев'я в кайданах на нас під земляні у дворі. Скакаю я собі, а це якось гляну вгору, аж із одного того віконця загратованого очеретина висунулась, а на кінці хустка прив'язана. Очеретина та ворушилась, коливалась, ніби нам знаки давала, що підійдіть, мовляв, візьміть мене. Дивились ми, дивились, а тоді пішов один, чи не кинуто йому тої очеретини, і що то за знак такий. Та ледве він наблизився, очеретина піднялась угору, та хить право, хить ліво, мов хто головою хитає, що ні. Той вернувся назад, аж очеретина знову опустилась і знов загойдалась як перше. Тоді пішов другий, та його те саме спіткало, що там того… Пішов третій і той ухопив шилом патоки. Наважився в кінці і я поспитати щастя. І скоро став під вікном, очеретину впустили, і вона впала у двір, просто мені під ноги. «Розв'язав я хутенько хустку, аж у вузлику там десять зіянів. Десять грошинок малопробного золота. Ті гроші ходять між маврами. Одна така монета йде за десять наших реалів. Нема що й казати, як я тій знахідці зрадів, і як у голову заходив, хто б то міг мені такого гостинця дати. А що гостинець призначався, власне, для мене? З того було знати, що нікому з моїх товаришів очеретинки не кинули, лише мені». Я сховав грошенята, очеретину зламав, а сам і пішов на наспу і подивився звідти на вікно. Дивлюсь, аж ручка чиясь біла в ньому майнула, очинила його на хвильку і зразу ж зачинила». Тут уже зміркували ми і догадались, що то яка жінка, що в цьому будинку живе, нам таку ласку зробила. І щоб засвідчити їй нашу вдячність, почали мавританським робом салями бити, схиляли голови і кланялись, хрестивши руки на грудях. Скоро потому з віконця показався хрестик з очеретини і одразу ж сховався то була ніби ознака, що там живе якась невольниця-християнка, наша доброхітниця, тільки ж ручка та була біла-білесенька, а на ній обручки коштовні. Ні, подумали ми, то певно потурначка із християнок, а не так собі бранка, бо паші їхні часто з такими потурначками одружуються і їх над своїх бусурманок предкладають». Згодом виявилось, що ті наші здогади не помалу розминулись з правдою, але з того дня ми вже всі те тільки й робили, що поривали очі до віконця, як до провідної зорі нашої. Чи не блисне вона знову там очеретяним променем? Та ба минуло два тижні, а ми не вгледіли ні очеретини, ні руки, ані жодного іншого знаку. Весь цей час ми розпитували та розвідували, як тільки могли, хто живе в тому домі, чи нема там якої потурначки, але так і не прознали нічого певного. Крім того хіба, що живе там багатий, знакомитий мавр, наймення Хаджі Мурат, колишній замковий Ага в укріпленому місті Пата, а то в них вважається дуже високою посадою. І ось коли ми вже менш за все сподівались, що нам з того вікна дощем посиплються зіяни, побачили раптом очеретину, яка звідти вихилилась, а на кінці вузлик на сей раз товщий. Це сталося знов у такий час, коли на дворі тюремному було пусто і безлюдно, і знов ми зробили, як за першим разом. До очерети не підходили чергою троє моїх товаришів, та жодному з них вона не давалась, аж тоді додолу впала, як я підійшов. Я вив'язав вузол і знайшов у ньому сорок золотих талярів гешпанської лічби, а також лист, писаний арабщиною, з великим знаком Христа наприкінці. Я поцілував Христа, забрав таляри, повернувся на наспу, і там уже всі гуртом ми віддали салям. У віконці знов майнула рука Я показав на мигах, що листа прочитаю, і віконце зачинилось. Ми дивувались і раділи з того, що сталось, та ніхто з нас не вмів читати по-арабськи, а всім страшенно кортіло дізнатись, що в тому листі написано. Нелегко було знайти людину, що могла б нам усій справі порадити. Врешті вирішив я звіритись одному по Турнакові, родом із Мурсії, бо він ставився до мене начебто приясно, а я знав про нього деякі речі і через те сподівався, що він не зрадить моєї таємниці. Між тими недовірками бувають і такі – котрі думають вернутись міжмир хрещений. От вони й намагаються дістати від знакомитих невольників християнських якесь письмове свідоцтво, що, мовляв, такий і такий потурнак, чоловік хороший, що він завжди ставав у пригоді християнам і при першій можливості гадає втекти з бусурманщини. Одні добувають такі свідоцтва з чесним наміром, а інші так, про всяк випадок. А ну ж попливуть у якусь країну християнську поздобич, а в них галера розіб'ється, або в полон вони потраплять, от і покажуть тоді ті папірці. Дивіться, мовляв, ми люди хотіли між християни втрапити, тим і сіли на турецьке корсарське судно. Отак от і рятуються вони від гніву і кари. Ніхто їм не чинить нічого лихого, і вони повертаються в лоно церкви. Однак за першої нагоди тікають знов до Берберії і знов стають, чим були раніше. А є й такі? Я вже казав, що насправді хочуть вернутись, і таки залишаються в християнських краях. Мій знайомий був, здається, саме з такого десятка, мав при собі чимало писульок от нашого брата, і все ж то дуже хвальних, якби маври знайшли їх у нього, то певне живцем би спалили. Я знав, що він не тільки розмовляє по-арабському, бай письма вміє. Та все ж таки я не зразу відкрився перед ним до краю, а попросив прочитати листа, якого я знайшов нібито випадково у шпарині того барака, де спав. Він розгорнув його і став роздивлятись та розбиратись, бурмочучи собі під ніс, щось незрозуміле. Я спитав, чи він розбирає, він відказав, що геть усе. Ще й попросив дати йому пера й чорнила. Тоді він мовляв, спише мені все, як слід до слова, так воно краще буде. Ми тут же добули йому писарську справу, він сів, не поспішаючи, переложив листа по-нашому, а як дописав, промовив». Ось вам точний і повний гешпанський переклад того, що в цьому листі написано по-арабськи. Тільки треба вам знати, що «Лела Маріям» означає по-їхньому владичиця наша Діва Марія. Прочитали ми того листа, ось що в нім було. «Як була я маленька, в мого паноця жила невольниця, котра навчила мене проказувати нашою мовою християнську салаат». Молитву. І багато розповідала мені про Лелу Маріям. Та християнка померла, і я знаю, що вона пішла не до пекла, а до Аллаха, бо після того вона з'являлася мені аж двічі і казала мені, щоб я поїхала в християнщину і сама побачила Лелу Маріям, котра дуже мене любить. «Я не знаю, як мені туди дістатися. Через це віконце я бачила багатьох християн, та з усіх тільки ти один здався мені чоловіком благородним. Я вельми гарна і молода, маю багато грошей на дорогу». Подумай, як би нам із тобою звідси втекти? Коли схочеш, можеш там одружитися зі мною, а як не хочеш, то нічого. Бо Маріам пошле мені іншого мужа. Я тобі все пишу, а ти гляди, кому давати на прочитання. Не звіряйся на маврів, бо всі вони шальвіри. Я дуже тим журюся і хотіла б, щоб ти нікому не відкривався, бо як дізнається про все панотець мій, то вкине мене в колодязь і засипле камінням. Я тобі сподіваю. Пущу спущу ниточку на очеретині, а ти прив'яжи до неї відповідь. Як же такого не знайдеться, щоб тобі по-арабському написав, то скажи мені на кивах. Лела Маріам напоумить мене, і я все зрозумію. Нехай же вона криє тебе за Аллахом і оцим Христом, що я його цілую багато-багато разів, як навчила мене невольниця». «Не дивуйте ж, панство моє, що ми з того листа дивували і раділи. Те дивування і ті радощі великі дали Потурнакові Турнакові на що не так собі просто знайшовся той лист, що він і справді до котрогось із нас був обернутий. От і почав він нас благати, що коли здогад його слушний, то щоб ми звірились йому і все розказали, а він рад і життя своє одважити, аби нас порятувати не тощо». Сеє, кажучи, добув із-за пазухи Христа цей нового і плачучи, ревними сльозами заприсягся на Бога розп'ятого, в якого він, хоч лукавий і недостойний, вірує твердо і свято, що не зрадить і не викаже нікому таємниці нашої, як ми йому відкриємось. Він богадав майже з цілковитою певністю, що з допомогою тієї, котра оце до нас писала – всі ми зможемо відзискати свободу, і він разом з нами, бо казав, що віддав нагріє в серці думку повернутися в лоно святої нашої матері церкви, від якої він був одлучений, оцічений, як член той зігнилий за недоумство своє та недовірство». Потурнак промовляв до нас із таким ревним плачем, з таким щирим каяттям, що ми поклали однодушне виявити йому сущу правду, та таки розказали чисто все, не криючись. Показали йому те віконце, звідки нам очеретина спускалась, а він оглянув будинок і пообіцяв докласти всіх зусиль, аби довідатись, хто там мешкає». І ще вирішили ми, що треба мавританці на те письмо відписати. Гаразд, що писаря мали, та тут же й продиктували недовіркові листа. Я вам зараз прочитаю його до слова, бо добре тримаю в пам'яті всі ті події і не забуду їх, поки живота мого. Ось як відповіли ми мавританці. «Нехай хоронить тебе праведний Аллах, пані моя! Хай криє та благословенна Маріям, праведна я мати його, що возлюбила тебе і надихнула на серце думку податися в землю християнську. Молись їй, хай напутить тебе, як ту спасенну думку до скутку довести». Вона, благая, просвітить твій розум у власнім імені і в імені всіх християн, що тут є зо мною, прирікаю тобі, що все зроблю для тебе, а як треба буде, то й душу свою покладу. Напишиш неодмінно, подай мені звістку, що гадаєш робити, а я не забарюся з відповіддю, бо великий Аллах послав нам християнського невольника, який добре вміє по-вашому говорити і писати». «Що ти з листа сього побачиш? Отож сміло пиши мені про все, що хочеш. А що ти бажаєш по прибутті в край хрещений стати мені за дружину, то я обіцяю на віру твою, що візьму тебе. А ми, християни, щоб ти знала, додержуємо слова не так, як маври. Нехай же Аллах і Маріам, мати його, окриють тебе своєю ласкою, пані моя». От написали ми того листа, запечатали, та мусив я аж два дні чекати, поки подвір'я тюрем не спорожніє. Тоді я побіг одразу на звичне місце, на тую наспу, і став виглядати очеретини, аж гульк і справді є. Хоч же я й не бачив, хто її тримає, а показав листа, щоб, мовляв, ниточку прив'язали. Коли подивлюсь, аж ниточка вже там, от я взяв листа та й прив'язав. За якусь хвилю знову казалася наша зірка з білим прапором мира, з хусткою, значить, тією. Хустка впала, я підійняв її і вив'язав більше, мабуть, ніж півсотні талярів у різній монеті срібній і золотій. Ті гроші стокротно збільшили нашу радість і покріпили надію на рятунок. Того ж самого вечора прийшов до нас потурнак і сказав, що, як він дізнався, в тому домі живе той самий хаджі Мурат, про якого ми перше чули, що він має нещасленні скарби і дочку одиничку, спадкоємицю всього того добра. Люди в місті славлять в один голос, що то найперша вродливиця на всю Берберію. Не один уже султанський намісник приїздив до неї свататись, та ж не хотіла ні за кого заміж виходити. Чув він також, що в того хаджі Мурата була невольниця-християнка, тільки вмерла вже. Отож, усе з тим сходилось, що в листі було написано. От і почали ми з Потурнаком раду радити, яким би способом нам тую мавританку умукнути і самим усім між люд хрещений вернутись. І стали врешті на тому, що треба заждати на другу вістку від Зораїди. Так і ще тоді звалась вона, що нині хоче наректись Марією, бо добре розуміли, що вона і тільки вона допоможе нам подолати всі труднощі» на тому всі погодились. А потурнаки ще сказав, щоб ми не журились, хоч сам каже, загину, а вас порятую. Після того чотири дні зряду в тюрмі було повно народу. Тим і не бачили ми очеретини. Аж п'ятого дня, коли дворище спустіло, з'явилась вона. Та ще й з таким чариватим вузлом, що неабияким пообіцяв скарбом розродитися. Підбіг я під вікно, очеретина спустилась, і я добув листа і грошей сто талярів. Саме щире золото». Потурнах був уже тут, ми завели його до себе в Фурдигу, і він перетлумачив нам того листа. «Не приберу ума, пане мій, як нам утекти до Гешпанії? І Лела Маріям нічого мені не об'явила, хоч я й питала в неї. Зробимо хіба ось як. Я, пана, спускаю тобі через вікно, якнайбільше грошей золотих». А ти за ті гроші сам викупишся і товаришів своїх повикупляєш. Тоді хай поїде котрий у християнський край, купить там филюку і повернеться, щоб усіх забрати. А мене ви знайдете в загородньому домі панотця мого коло Бабасунської брами на Узмор'ї». Там я літуватиму з панацем моїм і челяддю. Звідти ви мене й викрадете вночі, то легко зробиться, і візьмете на Филюку. Тільки глядиш, оженися зо мною, а то пожалію Лейлі Маріям, і вона тебе покарає. Як не маєш на кого звіритись, щоб Филюку тобі купив, то визволяйся і їдь сам. Я певна, що ти слова свого понад усіх додержиш, бо ти ж таки шляхтич і християнин. «Розізнай гаразд, де та наша літошня оселя. Як я тебе побачу, що по двору гуляєш і знатиму, що в тюрмі нікого нема, то передам тобі ще багато грошей. Нехай боронить тебе Аллах, пане мій любий». Ось що було написано в тому другому листі. Ми його прочитали і всі однодушно заявили, що хочемо откупитись. Усякий зголошувався один перед одним, що поїде по Филюку і притьмом повернеться товаришів забрати». Не відставав від інших і я. Тільки ж Потурнак жодною мірою на те не хотів пристати, щоб хтось один раніше за всіх на волю викупився. Бо казав і з досвіду знає, що коли хтось отак поперед всіх вирветься, то не конче квапиться справдити свою обіцянку товаришам по неволі. Не раз уже значні люди в полоні так пробували робити. Викуплять одного, пошлють його по Филюку десь у Валенцію або на Майорку, щоб спорядив усе й за товаришами вернувся, що його порятували, та досі ніхто ще назад не не вертався, Боялись, бачити, знову втратити здобуту волю. Тим і забували всі на світі обітниці та присяги. І тут же на доказ своєї думки приточив нам одну недавню історію, що трапилася із певними рицарями християнськими. Багато в тій бусурманщині твориться, що хвилі див усяких та чут, а такого страшного нам доти не довелось чувати. Разом кажучи, виходило на його думку, що ті гроші, які нам дадуть на чийсь викуп, треба передати йому. А він тут таки в Алжирі придбає Филюку. Нібито для того, щоб до Титуана по всьому збережжю торгом плавати. І тоді вже легко добере способу, як нас із Хурдиги визволити і до себе на суденце забрати. Все було тим зручніше, що мавританка обіцяла настачити грошей на всіх. А як вони заплатять викупне, то й серед дня можна буде їм на Филюку сісти. Одне тільки його не путило, що маври не дозволяють недовіркам християнських титулів Фелюк купляти чи тримати. Інша річ, якби то був великий корабель для здобичництва морського. Бо бояться, що ті недовірки, особливо ж гешпанці, не втекли, маючи Хвилюку до християнського краю. Та він уже, казав, прирозумів, що має зробити – Купить Фелюку на спіл із Мавром та Гарином, даватиме йому половину чистого виторгу та так помалу й заволодіє судном, а решту вже на пивняка зуміє спроворити. І хоч мені і товаришам моїм здавалось, що краще буде, як ми на Мавританчину раду пошлем когось по Филюку на Майорку, та ми вже не важились йти йому навсупір, боялися, що як не послухаємо його, то він нас може зрадити. А коли вийде наяв наша змова з Зораїдою, за яку ми ладні смерть прийняти, то погинемо всі задарма». Тим-то вирішили ми здатись у всьому на Бога та й на Патурнака, і склали негаючись відповідь Зораїді. Ми писали, що вчинимо все достеменно так, як вона надумала, бо то така розумна порада, ніби їй сама Лела Маріям у голову вклала. Тепер, мовляв, за нею діло стало, чи зараз усе починати, чи на потім откласти. Тут я ще раз дав обітницю, що дружуся з нею. Другого дня, як на те, у дворищі було порожньо, і Зораїда з допомогою черетини та хустки кількома наворотами перекинула нам дві тисячі золотих талярів і листа, в якому писала, що наступної джуми, тобто п'ятниці, вже їде з батьком до своєї літньої оселі, та поки те станеться, передасть нам іще скільки там грошей. Як же їх не вистачить, то хай ми скажемо, скільки треба, а вона добуде». У батька стільки того добра, що він і не постереже, як трохи надібрати, а ключі всі в неї на руках. Ми зразу ж виділили п'ять сотень талярів по Турнакові на купівлю филюки. А вісім сотень я дав за себе одному валенційському купцеві, що пробував на той час в Алжирі. Він випрохав мене удея на слово гонору – пообіцявши сплатити окуп, як тільки прийде корабель із Валенції. Бо як він одразу дав готовизну, Володар подумав би, що гроші вже давно в Алжирі були, та купець задля зиску їх притаював. Підозріливу аж надто вдачу мав мій хазяїн. Тим я й не важився давати йому окуп одразу. У п'ятницю красуня Зораїда мала їхати на літування, а в четвер вона встигла передати нам іще тисячу талярів і подала вістку про виїзд. Просила мене, щоб викупившись, дізнався я негаючись, де та оселя, і постарався якось дістатися туди та побачитися з нею. Я відписав їй коротенько, що все зроблю, як вона велить, а її прошу, аби припоручила наші душі Лелі Маріям та проказала всі молитви, яких навчилась одневольниці». Потім унесено було викуп за трьох моїх товаришів, щоб можна їм було з тої в'язниці вийти. Бо знаєте, побачивши мене на волі, а себе під замком, хоч і з грішми, могли б ще з диявольського наусту наробити зораїді якоїсь шкоди. Правда, я не вельми того опасувався, бо знав їх таки добре». А проте не хотілося мені наражати на небезпеку весь наш задум. Тим я й викупив союзників моїх тим самим робом, що й себе самого. Тобто дав гроші купцеві, аби він міг сміло і безпечно випрохати їх на поруки. Змови ж нашої і таємниці ми так йому й не виявили. остраху ради.